Berrogoita egutegi atera ditu Sehaskak 2008 urterako. Kepa etxandiren argazkiek apaintzen dute egutegia eta izenen aldetik ere aldaketa zonbait dituzte. Egutegi berriaren berezitasun nagusiak esplikatzen dizkigu Sehaskako Ramuntxo Echeverrik. Hortengo berezitasun nagusia da uh, apainketa. Kepa etxandik autatu uh, baititu dozena bat argazki hilabetibuziak uh, uh, apaintzeko, hori da lehen uh, berezitasuna, eta uh urteguzik uh, bada burushotalde bat izendegi az uh, dena tentsatzen die uh, urteguzik gustia soil diren uh, ba esart seinaldien uh, isena eta horrentzat uh, uzten ditut uh, irakurtlea uh, begiratzen begilatzen uh, soil diren horrengoberistasunak uh, horguin uh, begilatzen mailmoten uh, egutegia ikustenako dituzte aldaketak. Badaien izendegia urte-zurte segitzen duena, erreferentzia bilakatu zirezte ezen zuhortan. Ba, astapenetik endaiako muruago jaunak du segitzen egutegia, ikusten ba la, zoindiren tendentziak eta zoindiren sartzen aldien izen berriak eta badakita azken urte hauetan adibidez konturatzen dela, gero eta gehiago inge izena badela, astoretan aini sartzen dela batez egualdian, eta ez dakitore indik den adem, pentsatut, e, goiz alaberan sartuko dena gure egutegian. Enxatzen da, beti, zaintzia, zoin diren gure egizartearen aldaketak, eta e, pixkanaka gure egutegia e, gusartearen e, pixkan, izpiluei zaiteko izan. Ta amaik astoletan diren aurren izenak bildu dituzue tendentziak zein diren aztertzeko ere. Ba, hori da, aurten uh, uh, entxatzu ikustia zoin ziren uh, amaik astoletan eskulatuak diren uh, aurguzien uh, izenak kontatun, uh, kontutan nartulik, zo inziren ben tendentzia lodi enak eta huartzen gira ben Ise uh, batzu, uh, ari direla dexagertzen, uh, Ise klasikoak, adibidez, Čomin, uh, Mikel, uh, Peio, uh, Ramunxo, neski, uh, bizki guti edo kasik dexagertzen ari dila, aliz uh, Oian mutikoetan, ari ah, niz badie, Elaian eskatipietan, berota gieago, uh, maitena gutiago badie, aliz maitane gehiago, al, al, aldaketatikiak ikusten ditugu, amabos bat urtez, uh, nahiz eta erri mutikiba giren, eri pach e, aldean, dira ikastoletan ere, beh, Neiz eta aur gutxi baien oro, ororen buru, laupa bost mila aurgen izena kontutan hartuik, ego hartzen gira, aldaketak batila. Zonbat egutegi urtean? Urte guziz, behogoit amak mila e, egiten dira, susen zonbait txaltzen jen zaila, eta banaketa egiten baita ikastola guzien hartian, ez dakitea batzu eguten soko batzean txaldurik gabe, bera so guziak baituzte stok txiki bat txaltzeko, eta bera. Untsalaz, dena xaltzen badimada, behar hori eta marmila behar egintuzke xaltzeko hororen buru. Kepa etxandi, zer erran ahidu zuretzat sehaskako egutegietan agertzeak? Ba, niren da, behar ba, zen haizu e, sehaskako egutegia, ni lehen e, ikastolako buraxua izan nintzen, eta niren normala normalazen e, argazkiak eman aurtengo e, egutegia egiteko. Nola egin duzu autua? autoa zaila izan den erantzat. Iruroko eta mila eh, argazki bat ditut ta eskolegiari buruz eta diaspora ere buruz ere. Eh, orduan, bon, autotu dut, eh, han nola eh, ikusten sasoinak eta nola zen. Eta eh. esina izi jo aldunarekin eta geno inauteriarekin maiatzen bada eh, taloak eh, bizantzen da. Eh, Murexegoziak taloak egiten dute maiatzan, eta gero Portiuka, ta San Fermin, pastolanak gure bizian, Euskal Herriko bizia.